що підвивав під музику, через що його й прозвали Бетховеном. Треба щось робити, хвилюється дружина. Він набрався від Борьки. Вони ж тут дебілами. Ну, я не думаю, що це тільки від Борьки. Він уже й сам генерує подібні енергії. Єдине, чого він справді набрався від Борьки, це на любові до української мови. Діти ж акумулюють атмосферу своїх родин. А у нас тут українофобства вистачає. Борчина мати жінка небанальна. Але в цьому плані теж не виняток. З нами вона коректно дотримується мовного дуалізму, але їй не проник на чебність, як ригою цих проблем. У друга мого в Каліфорнії свої клопоти олені об'їдають троянди. Вони ж там неполохані, виходять на вулицю, не обгороджені, от вони пасуться, де хочуть. Він уже й отганяв, й оприскував чимось перчаним, то з чем змиї знову приходять. Я йому про вибори, а він мені про троянди». У нього їх там багато, одні цвітуть, інші оцвітають. і колібрі над ними, як джмелики. Дзьоб тоненький і довгий, зависне над квіткою, стромить, як зонт, у саму серединку, і п'є. Лише крильця фурчать, як пропелер у Карлосона. Дуже люблять яскраві кольори, жовті й червоні. Ідеш у жовтій футболці, підлетить і клацає дзьобиком. Таке маленьке, а клацає. І що цікаво, серце в колібрі майже втричі більше, ніж шлунок. От як би так у людей. Ото було б сердечне суспільство Суспільство у нас важке Конгломерат націй і антинацій Звиклих до стогнацій і профанацій Дискримінацій асиміляції. Шлунок у такого суспільства безрозмірний А спільного серця нема А нема спільного серця? Нема спільних ціностей Через те і національна ідея не спрацювала Як сказав колись наш президент І маємо те, що маємо Як сказав попередній І навіть не маємо того, що маємо Конклоберат перемолов. Всі вимагають спільної національної ідеї. А яка може бути спільна національна ідея у суспільстві, за суттю своєї антинаціональному? Ось навіть і цей Майдан. З його несмаком і алектикою. Цей монумент незалежності. Що він означає? Яку історичну, національну, чи хоча парламентарну людську ідею несе? Красива, но безсмисленна, як сказав один мій колега Скварка. З роду Майдан, площа були відкритим місцем. Майдан за означенням простір, осердя міста, його історичний центр, куди впадають вулиці як артерії, де пульсує сучасність у скронях історичної пам'яті, як у Венеції площа Сан-Марко, як у Рині площа Святого Петра, як у Філадельфії натріснутий дзвін свободи. А тут напхано, бутафорій, муляжів, імітацій, клумб, кіосків. І все це на тлі теплиці, під якими вирощують товари ненародного вжитку а посередині – штир колони з маленькою фігуркою на горі. Колони – діло хороше. Скрізь є колони, але скрізь їх вивершує якась адекватна постать. У Барселоні – Колумб, у Торуні – Коперник, у Петербурзі – Янгол з хрестом, у Варшаві – на колоні – Зигмунд, король Зигмунд. У Парижі – Вандомська колона з Наполеоном. У Лондоні – на Трафальгарській площі – Адмірал Нельсон. А у нас хто? Лялечка, статуетка. Збаналізований образ України У людей сиренка У людей русалонька А в нас українська барбі Хтось її називає христя А дехто дівка на фалосі І навіть тріумфалос Бо тут на свята споруджується трибуна І марширують паради Тут же відбуваються і поп-концерти І шоу А в будні курсують проститутки Можна сняти дівчину за кілька там баксів Не люблю цього майдану Це вже зовсім інший майдан В ньому немає ні простору, ні свободи в ньому немає Майдану. Він спрофонував обличчя міста. Він поблизькоє, як незрячий шкельцями своїх недоладних теплиць. Він не зміг би пройти дорогами своєї історії, навіть намацуючи палець і асфальт. У неділю вибралися в зоопарк. Малий наш мав сатисфакцію. Це, звісно, не ловити черепах на березі Тих океану, А все ж покатався на черепасі. Я й не знав, що у нашому зоопарку є гігантські черепахи. Оце, мабуть, на такій катався дарвін. На Галапагосах. Колись їх там було незліченно серед кактусів і каміння, але ж їх поварварськи знищували. Пірати набирали у трюми, як провіант тривалого зберігання. На екзотичних базарах з них, що живих, вирізали м'ясо для черепахового супу. Людина високоорганізована істота, чого не придумає. А це ось вперше бачу такий вид спорту черепашечі перегони. Маленькі жокеї в кепочках гопали верхи, цвьохкали і погейкували. Але черепахам дух змагання не притаманний. Хіба що яка поведеться на жмуток свіжої трави чи банан. Пускали кататися дітей до семи. Малий наше зійде за сім. борка виглядає на старшого. Однак і йому дозволили. Але борці не пощастило. Черепаха під ним заснула. А наш малий вийшов у фінал. Так ми й перебули цю спеку у місті. Навіть не робили рекресійних спроб. Скочили, правда, з гламур і з Борькою на їхню дачу. Вони тепер туди самі не їздять. Дача двічі горіла, так і стоїть з обгорілим фасадом. Жінки ночували у єдиній цілій кімнаті, вікнами у здичевілий сад, борка з малим на горищі, а ми з левом, інвертованим на постелю, наплетені оплетеній хмелем веранді. Шипки майже усі побиті, камінок дертий, порубано кілька стільців, видно, зимували бомжі, грілись біля каміна, може, й варили наркоту, недопалки на підлозі обсипані маком. Борчина мати ходила в притемнених окулярах чи проти сонця, чи проти сліз, шкельця, мов, закептюжені димом. Діти ганяли в хащах, навіть пронялися природою. Знайшли пташине гніздо і не видерли. Але ми швидко втекли. Спека і стійкий тут запах згару. Та ще й щось чорне сиділо на верхній полиці під стелею. Гламур злякалася до смерті. Містичний згусток темряви, а то виявилося в кажан. І як він сюди залетів? Забився в куточок, я його ледве дістав і виніс в газеті. Під завісу літа, як завжди, кілька нещасть. Одне запам'яталося найдужче такого ще не було. У Кармадонській ущелині в північній Осетії, льодовик накрив російську знімальну групу, понад сто чоловік п'ятий день шукають, прорубуються крізь люди, приїхала навіть Ясновидиця. Екстрасенс обстукувала, обмацувала, ті крижані брили, припадала вухом, нарешті сказала тут. І справді знайшли. Але крізь літ, мов крізь шибу в вічності, йому сміхнувся якийсь давній скелет з якоїсь іншої експедиції. Журавлі відлітають. Цікаво, чи на канарах є журавлі? Канарки точно є, вони звідти родом. Навчальний рік почався з протестів. Львівські вчителі вийшли на вулицю. Фактично у нас тепер завжди хтось протестує. Шахтарі стукотять касками, вчителі дзвонять дзвониками, письменники палять рукописи, інваліди гримлять колясками. Чорнобильці виходять з плакатами, науковці оголошують страйки. Навіть наш президент раптом вступив з ініціативою перейти до іншої моделі державного устрою. Господи, тепер до наступних виборів будемо переходити до іншої моделі. Після цього спеки у світі заговорили про зміну клімату, зміщення кліматичних зон і що планета вже й не кругла, а трохи сплюснута і що початком глобальної екологічної кризи можна вважати саме це спекотне літо 2002 року. Вчені створюють комп'ютерну модель зміни клімату. На етній здійснюють експерименти, наближені до марсіанських умов. Наш малий уже в другому класі, вчиться погано. Поведінка незадовільна, мріє бути хакером, зламувати бази даних. Новеньку блакитну сорочку відмовився носити. Скажуть, що голубий. Вчора прийшов зі школи, смикається плечем.